Платню віддавала Наталії Васильівні, і та радо працювала на двох дільницях. Антуанета приходила тепер на роботу, як на свято. Чепурилась, раділа кожному хворому, що переступав поріг кабінету. Здавалося б, яка робота вдома. На кухні все по максимуму автоматизовано. Часу на приготування їжі йде обмаль. Пил змести. Двічі на тиждень з пилососом прибрати. Підлогу протерти, по малахіту перед дзеркалом вологім пройтись. Це було єдине у цьому помешканні, чого вона не любила. Дзеркало, оте велике, у малахітовій рамі. Намагалась якнайрідше заглядати у нього. Не могла забути новорічного сюрпризу і побажань. Розбите скло замінили швидко, і Віктор про це подбав. Але тріщина, яка розтинала його отздовж, розділяючи їх з Маркіяном, залишилась не на склі новому й блискучому. У серці намагалась не думати про це, Нивз, немов з'явилась у ньому якась тріщина, як на дзеркалі, наче щось мучить його, болить, а він не признається. Хоче пережити сам, без її участі. Антуанетта не втручається, а захоче, скаже сам. Ані, значить, їй не потрібно цього знати. Її справа дім, комфорт, смачний обід, чиста сорочка і тепле ліжко. Ще куметний біленький бебік, який потихеньку ріс і ставав усе кудлатішим, цікавішим і куметнішим. Та навіть усі ці численні заняття. Не могли урізноманітнити її день настільки, щоб не, шила, щоб не залишалося часу на нудні і не дуже телесеріали. Бідолашні панночки-дворяночки щиро співчувала Антуанетта, як вони жили без телевізора. Маркіян не завжди приїздив на обід. Телефонував, щоб не чекала. Тоді Антуанета влаштовувала на подушках у своєму гаремі, влаштовувалась і читала. Читала, читала, читала книжок і класики, і детективів. Тепер вистачало. З'явились навіть нові жанри, досі літературі невідомі, створені навмисно для отаких, як вона жінок, яким нічого робити і нікуди себе подіти. Так і називається «жіночий роман». Загалом, щоб коротко визначати, отака собі приємна для серця писанина ні про що – без літературних надмірностей і викрутасів, речення, підмет присудок, доступні навіть читачкам, в яких мозок завбільшки згоріх, сюжет Казка про попелюшку з недмінним принцем на білому коні у фіналі, про безліч попелюшок у декораціях різних епох і соціальних рівнів, від рицарського середньовіччя до майбутніх космічних станцій, від суспільного дна до аристократів і кінозірок. Саме таких. Про герцогинь, кінозірок і банкірів було серед кольорових книжок-метеликів найбільше. Та вони мало цікавили Антуанетту. Там усе було визначено ще з перших сторінок. Ну і наївно в них усе у тих метеликах. Наївно і тупо. Тупі сюжети, неоковерно-вибагливі повороти долі, вихсмоктані з пальця конфлікти. Одразу видно, що їх пишуть люди, які самі горі не знали. Оці їхні герцоги і бідні гувернантки з хорошої сім'ї, ці банкіри і повії, які потім виявляються графинями, ці багаті дядечки та їхні пройдисвіти небожі, та красуні серідки з гордим та непередбачуваним характером, які після низки висмоклених з пальця пригод на віки підкорюють серця пройде пройдисвітів, які у фіналі перетворюються на білих, пухнастих, досконало відданих і вірних, яке воно все однакове і вигадане. Вона віддавала перевагу книжкам колишнім, отим, на які не мала часу раніше, читала про людей живих, справжніх, і справжні історії рідко закінчувались хеппі ендом Таке життя Спокійне, без тривог, проблем і нестатків цілком влаштовувало Антуанетту. Вона мала їх у житті, цих проблем і нестатків аж задосить. Вибрала усю норму на роки наперед. Тому їй не хотілося пригод, як іншим жінкам, які полюбляють скаржитись, що їм бачите нудно у золотій клітці. «Вас би, дівчата, в мою малу сімейку – та мою, на мою колишню лікарську платню. «Отоді б усі капризи як ножем відтяло», – думала інколи Анета, коли в жіночому журналі, романі чи в серіалі наштовхувалась на ці фальшиві плачі на тему –